Прихильників миру до народів світу обговорювали навіть у нас у школі. І я на той час уже комсомолець виступав на тому мітингу. А моя бабуся мати загиблого партизана? Я був глибоко обурений і, повернувшись до хати, накинувся на неї. Як ти могла, бабусю, як ти могла? Невже ти хочеш, щоб знову спалахнула війна, щоб на нас падали атомні бомби? Не вгамовувався я, а вона тільки посміхалася. Господи, і твій глуст теж затьмарений сатанинськими повчаннями. Як усе вишній повалить, так і буде. А подарує він нам те, що ми заслуговуємо. Ваші царі, і Леніни, і Сталіни, всі вони безбожники. І розмовляти про це з тобою за проданцем дияволу і я не бажаю. Невдовзі на побивку до села прибув який собі дядько Феодосій. У війну він партизанив, німці винищили всю його рідню, нікого в селі не залишилося. Тож проживав тепер у Москві. На малу батьківщину Наїздив в ряди годи, щоб покласти квіти на мамину могилку. Принагідно я зустрівся з ним і попросив розповісти про мого дядька Андрія, якого мені не випало побачити, а вони ж разом партизанили. Не лише партизанили, а й пішли разом на останнє завдання. Бачиш, я став героєм Радянського Союзу, єдиний герой – на весь наш район. Андрія ж схопили німці, довго катували, а потім привселюдно повісили. Ще й догори ногами. Сумно мені згадувати про те. Однак, якщо вже так наполягаєш, слухай. Ми сиділи в бабиній халупі. Відступаючи німці спалили геть усе село. По війні дехто вже встиг звести нові житла, дерев'яні зруби, а бабуся-одноосібниця ледве спромоглася зліпити собі маленьку мазанку, де й мешкала самітна. Дядько Феодосі, як завжди, привіз матері партизанського побратима скромний подарунок оселеців, а для себе прихопив пляшку московської. Він налив собі цілу склянку, бризнув трохи і мені. Що ж, Пом'янімо твого дядька і мого бойового товариша Андрія. Ми мовчки випили. На очах у нього виступили сльози. Він витер їх рукавом під жака. На грудях дядька Феодосія сяяла золота зірка. Можна я її помасаю? Не стримався я. Це не золото, дублікат, признався він. Справжню не вдягаю. Лежить удома в Москві. Так, провадив далі дядько Феодосі. Андрій був вродливий хлопець. Усі дівчата впадали за ним. Під Одесою потрапив у полон, утік звідти і причалапав до рідного села. А тут облави Фріци вивозять молодь у Німеччину. Просидів Андрій кілька днів у погребі і підбив нас тікати в ліс. Там і переховувались. Згодом на нас вийшли купаківці, озброїли і стали ми партизанами. Звідси до лісу як рукою подати, тому в селі встановилося двовладдя вдень господарюють німці, а вночі приходимо ми. Німці боялися висовувати носа з райцентру. Щойно темнішає на мотоцикли і геть із села. Слідом за ними драпав і сільський староста. Як тільки нам стало відомо, що він виказав германцям наших рідних, котрі залишилися в селі, ми підстерегли його і кокнули. Та трохи спізнилися. Гітлерівці вивезли наших матерів на хутір, загнали в сарай і збиралися розстріляти. Серед них були моя ненька і твоя бабуся. Вони всю ніч молилися, так співали, що навіть молоді фріцики, котрі охороняли їх, плакали. Мою матусю і ще кількох стареньких розстріляли першими».